Jaio berria. Jaio berri bat aurkitu zuten atzo Bilboko urbanizazio bateko Zaborrontzian. Urbanizazio hartako zaindariak aurkitu zuen zaborrak ustera Zijoanean. Aurtzoa plastikozko zaku baten barruan zegoen, baina bizirik iraun zuen poltsak zulo bat zuelako. Suhiltzaileek ospitalera eraman zuten Eta ongi zegoela ikusi zuten. Okay.